як услід за ним вихором увірвалася Ірина, простокутіла під борами, вітаючись на всебіч. За нею неквапливою ходою, таку зазвичай виробляють багаторічним зусиллям, увійшла Луїза. Її роде волосся низьким кошиком лежало на потилиці. Минулого разу, коли вона приходила сюди з Іриною, Інна звернула увагу на вишукані дрібниці, якими оточила себе Іринина товаришка. Жінка в жінки таке неодмінно помітить. Луїза мала все зручне і ефектне – люстерко, кістяний гребінець, дорогу кулькову ручку, крихітну інкрустовану коробочку на таблетки – і Сап'яновий Гаманець. Це переконливо доводило, жінка, що надає великої ваги супутнім речам, яких не раз торкається протягом дня, безперечно знає смак життя. Вибачте, ми мали зупинку в дорозі, а ще заїхали до майстерні, вибачте. Ірина поставила на стілець дві сумки – пласку чорну, схожу на теку для нот, із двома міцними сріблястими шворками, і маленьку чорну зі срібною застівкою. Треба і собі щось таке купити, подумала Інна, завзята прихильниця білого металу. Мовчазний дід із шахівницею прокинувся і вибрався зі свого кутка. Помітно збадьорившись після короткого відпочинку, підійшла з горнятком сива жінка. Вона тримала його обома роками, ніби гріла долоні. Жовта шкіра її побабченого обличчя зблизька ще більше скидалася на печене яблуко. Друга, та що з червоним волоссям, усміхнулася до Ірини, як до давньої знайомої. Зморшки заплелися навколо її очей химерним малюнком. Вона повела занадто нафарбованим оком на свою туніку. «Як я тобі?» – жест був виразно промовистий. «Мабуть, вони знаються не перший день», – відзначила подумки Інна. Але це були ще не всі запрошені. Останнім до гурту приєдналося посімейство – «Жінка з чоловіком і двіко дівчат-близнючок, з вигляду випускниць школи». Батьки прийшли подивитися, куди покликали їхніх дівчаток, до якої справи запропонували долучитися. «А ми знайомі», – усміхнулася Ірина до мами дівчат. «Вам донька казала, наше місто – велике село», – виснували жінки. Тільки но почнеш з'ясовувати, хто кому і ким доводиться, як за один, два, максимум три ходи постане картина зв'язків усіх з усіма. Кожен із кожним знається, або має спільних знайомих, або навіть чийсь далекий родич. Кілька років тому Ірина вже бачила тих малих сестричок, малий тандем протилежностей. Ань Янь називала їх мама. Це було на площі ринок, на святкуванні Дня міста. Галя сказала, знайомся, це Олена, ми в газетах-конкурентах працюємо. Тепер ті колишні малі стали вже дорослими дівчатами, і саме такими схожими і не схожими між собою були потрібні Ірині для показу. Збіг обставин і випадок підказали ідею. Дві дівчини в однаковому вбранні «Однакові і різні водночас, наче дві фігури обабіч вівтаря». «Дві фігури обабіч вівтаря?» Інна затамувала дух. «Що це має бути?» Вона слухала Ірину дедалі нетерплячіше. Вони зналися не так давно. Кілька місяців тому Інна сама запропонувала Ірині влаштувати показ у своїй мистецькій галереї, відомій фотовиставками». Інна вважала себе за творчу натуру, над усе її приваблювало яскраві особистості, такі як Ірина. Після знайомства з нею Інна захопилася світом моди, зацікавилася його заколісям і знаковими постатями. Дізнавшися, що крім професійних моделей у показі братимуть участь непрофесіонали – вона натякнула Ірині, мовляв, я їй сама радо вийшла б на подіум, хоч і маю нестандартну фігуру. Нащо на вулиці шукати охочих? Проте Ірина делікатно звернула розмову на інше. Сучасні обличчя, наділені рисами класичної краси, сказала їй наразі не потрібні, підсолодила гірку відмову. Луїза, почувши їхню розмову, кинула на подругу погляд сповнений іронії. Вона не одразу пристала на Іринину пропозицію попрацювати обличчям, а також волоссям своїм рудим попрацювати, додала тоді Ірина, фігурою та ходою. Якби можна було б, я б і голос твій задіяла. На думку товаришки, Луїза була достоту пінзелівським персонажем. Ніхто зі зібраної вуличної команди, що сиділа тепер перед Іриною, наготувавшися слухати її вказівки, ніколи не виходив на подіум. Ніхто, крім Анни Дмитрівни, професійної моделі 60-х років минулого століття. Ірина запропонувала спочатку всім назватися. Батьки дівчат, щоб не заважати, на шпинках пішли до дверей. А тоді делікатно нагадала, хто такий Пінзель, Судячи з реакції, про нього мало хто знав. Ірина розклумачила, що запросила всіх присутніх попрацювати моделями, показавши колекцію одягу, присвячену творчості видатного скульптора XVIII століття Іоанна Георга Пінзеля, який творив у нашому краї. І розповіла, яким буде головне дійство. Вихід непрофесіоналів, ваш вихід, шановні, стане стрижним показом. Коли підуть із подіуму професійні моделі, коли до музики, яка лунатиме в залі, приєднається живий барабанний звук –